Köszönet nyilvánítás! A regényeknek ennek is, noha a képzeletet kelti életre, vannak valóságos modelljei. Ané a több létező szeméből összegyúrt és a szerző fantáziájában alaposan megfüröztet karakterek ihletőit, gyakran csak az író tudja. Én mégis úgy érzem, hálával tartozom nekik. Köszönet illeti Halmos Ádámot, kiadó igazgatóját, akinél senki sem tud jobban bíztatni, lelkesíteni és támogatni az alkotásban. Büchler Andrást, aki megbújva a háttérben évek óta biztonságot ad a közös munkánkhoz. Szerkesztőmet Jolsvai Júliát, akinek alaposságán mindig elképedek, és az Open Books valamennyi munkatársát, akiknek hálás vagyok, hogy együtt dolgozhatok velük. Köszönöm Berzsenyi Tamás kriminológus segítségét, aki kalaúzom volt a bűnözés és a bűnüldözés világában, és szigorú lektora a regény ilyen témájú epizódjainak. Hálával tartozom Solti Dezsőnek, Dráva Szabolcs polgármesterének, aki lenyűgözött lokál patriót a lelkesedésével, és aki megismertetett a drávamenti vidékkel. És végül a legnagyobb hálám természetesen családomnak jár. Feleségemnek, aki mindig az első olvasóm, és gyerekeimnek, akik szintén türelmesen meghallgatnak és okos tanácsokkal látnak el, ha megosztom velük a munkám során felmerülő gondjaimat. Köszönet a szeretetükért és támogatásukért. Kepes András